заплющую очі, чекаючи удару. Перша посилка зібрана. Скоро відправимо одержувачу. Мене відпускають, ще тугіше зав'язавши мотузку на шиї. Лежу, не ворушачись. Намагаюся відновити дихання та пульс, глибокий вдих. У цю мить я нічого не відчувала. Ні болю, ні жалості до себе, ні ненависті, тільки холод. Дощі та тіла. Легкість, байдужості, байдужість. Найкращі ліки проти стресу. Коли стоїш на грані, перед вибором терпіти або воювати, я оберу війну. Не буду ставити когось вище за себе. Моє життя неоціненне. «Вероніко!» – тривожно озивається чоловічий голос. «Вероніко! Що з тобою?» З голови знімають мішок. Чую гаряче дихання коло своїх губ. Розплющую очі. Наді мною обличчя в чорній масці. Лише сірий глибокий погляд пронизую наскрізь. Пильно дивлюся на нього. Без масок, без фальші, шепочу. Що? Є дві новини, погана і хороша. Погана, я повірила. Хороша, я знаю, хто ти. Знімай маску, Еріку. Глава тринадцята. Рішення. Невідома вабить, заборонена бажане. На ньому чорна толстовка з глибоким капюшоном, лижна маска, пошарпані джинси та темні кросівки. Обличчя приховане, лише невеликий проріз для очей дозволяє впізнати його погляд. Голос він навмисно знижує, та й трикотажна тканина приглушує тон. Таємничий, небезпечний, звабливий. Я його боялася, ненавиділа й бажала. Дійсно божевільна. Еріко, звільни мої руки. Покрутивши хворобливі зап'ястя, намагаюся вирівняти спину. Не можу. Грубо відповідає, поправивши край капюшона й опустивши його нижче на очі. Тобі не потрібно було підходити до мене на балу. Серйозно? Ти викрав мене, б'єш. Виявляється, хто винен. Сміюся, помічаючи, як його це дратує. Уміння дратувати чоловіків – мій талант. Шкіряна куртка ніби літо пікає холодом шкіру. Ніхто ніколи мене не бив, тому зараз кожен міліметр тіла знемагає. Але я нікому не збираюся показувати свій біль. Я тебе не бив, сердито каже Ерік. Ти настільки самовпевнена, що просто бісиш. Це взаємно, лукаво поглядаю на нього, уявляючи, як під маскою його прочинені губи присихають від бажання мене поцілувати. Коли я буду вільна, як тільки ми отримаємо гроші, тебе не відпустять, поки твій чоловік не сплатить викуп. Нам потрібна готівка, це уповільнює процес. То він усе таке заплатить, натхнено скрикую і одразу замовкаю. Тепер ніде немає правди. Мій світ зруйнований, я зламала навколо себе все, що тримало життя на плаву. Ерік встає з коліна, обсмикує толстовку, знизу майже не видно його очей. Не йди, побудь зі мною. Тихо прошу, неспроможна залишатися знову одна. Це стане для тебе гарним уроком, як навчитися тримати язик за зубами. Не бувати цьому, зрозумів? Кричуємо в спину, коли він відчиняє двері. Замок зашумів зовні, і в камері запанувала гнітюча тиша. І тут мене осяює. Він не надів мішок. Я можу нормально дихати. Першим ділом озираюся навколо. Квадратна кімната, темна цегла, якою покрилася пліснявою і мохом. Холодна бетонна підлога та труби, на які були покладені великі надії. Такі ж, як і на привабливу авантюру, яка привела мене в полон. Заради усмішки та заспокоєння душі, що все-таки спробувала, я присідаю біля труб і кілька разів тру обних ланцюг між браслетами. Звичайно, це було марно, але натомість з'явилася нова ідея. Відчувши приплив сил, попри білі знемогу, я беруся за справу. Довжина труби близько метра, вага яку я зможу підняти. Нахилившись нижче, засовую кілька пальців у трубу, щоб підняти її та затиснувши у долоні, підтягти вище до спини. Наручники сковують рухи і нестерпно тиснуть на зап'ястя. Але мені вдається. Схопивши трубу, починаю підштовхувати її під руку. Кілька разів важкий метал з гуркотом падає на підлогу, змушуючи затамувати подих від страху. Однак, коли на шум ніхто не прийшов, я знову і знову намагаюся підняти трубу. І ось холодний край торкається спини, а потім ковзає під руку на згині ліктя. Притискаю його до талії, переводячи дихання. Нижню частину отримую пальцями на попереку. Верхній край виходить коло грудей і плеча спереду. Якщо зможу втримати, нахилюся вперед, труба буде немов спис, що стерчить з-під руки. Коли двері відчиняться, і хтось почне заходити, я розбіжусь, наскільки можливо, та щосили вдарю у тулуб трубою. Можливо, мені вдасться збити з ніг людину, щоб спробувати втекти. А що буде далі? Труба випаде, вибіжу в коридор, і куди втечу? А якщо вони знову прийдуть разом і мене схоплять? Такі думки відмовляють від наміченого плану. Не пробачу собі, якщо не спробую. Опинившись у безвихідній ситуації, є два доступних рішення. Здатися або ризикувати. Ризик небезпечний. Він може виявитися фатальною помилкою. А може змінити хід долі. Усе залежить від того, чи готовий ти прийняти будь-який результат свого рішення. Розумію, що мене не вб'ють, якщо не отримують викупу. Моє життя їм необхідне. і, Звичайно, роздуми протестували один одному. Адже банда могла обрати шлях здатися. А точніше зрозуміти, що задуманий план зривається. І мене просто приберуть, щоб приховати сліди злочину. За дверима лунає шерх, Я нарешті опритомнюю від детективних картин в уяві. Батько завжди вчив мене бути хороброю. Якщо вже й бути покараною, то по суті. Але дитячі пустощі не зрівняються із втечею з полону. Завдяки батькам, зокрема татові, я завжди була готова до роптових вчинків. Наслідки будуть завжди, а право вибору лише раз. Ці слова я повторювала собі постійно. Коли ставала на лижі, то до хвиль на дошці і коли залишилася без даху над головою після смерті рідних. У мене був вибір ночувати під мостом або невтомно шукати роботу кілька діб, практично без сну. Один заклад, другий, п'ятий, здавалося, що простіше було б розривітися посеред вулиці та волати про допомогу, але я, зціпивши зуби, йшла далі і знайшла. Поїхати з Олександром, багатим мене знайомим чоловіком, було ризикованим рішенням. Наслідком виявилася відсутність особистого життя та спільних інтересів. Лише повна відповідність статусу, який був чужим. Мені хотілося вільного польоту, на мов час летить повз мене, а я залишаюся на одному місці. Глава 14. Перемога. Хробрість це дурість, приправлена спокусою перемоги. Піднявшись на ноги, зібравшись з духом та останніми силами, я щиро повірила в успіх. Двері відчинилися. Здуваючи волосся, яке впало на обличчя, і різко нахилившись, біжу вперед, не бачачи перед собою нічого. Страх та адреналін застилають очі. Удари пульсу вухах Приглушуючись стриманий вигук мого імені. Падаю. Немає дзвону металу, коліна печуть від нестерпного болю. Судомна напруга м'язів живота допомагає не розпластатись обличчям на підлозі. Стоячи на колінах, нахиливши голову і важко дихаючи, я зрозуміла це провал. Примруживши очі, хотілося розплющити їх і знову побачити перед собою рідний дім ні, не квартиру Олександра, а будинок, в якому я відчувала себе живою, батьківський дім. Не бийте, я більше не маю сил захищатися. Хтось обережно бере мене під руки. Голова поморочиться, лунає клацання, і зап'ястя розслабляються. Сідаю на підлогу, закривши звільненими долонями обличчя. Навіть коли у тебе немає сил, не можна бути впевненим, що ти знову щось накоїш. Голос звучить лагідно та з усмішкою. Розплющую очі і прибираю руки від лиця. Переді мною сидить Олександр. Ось це так. Одну мить починає гостро відчувати все, що відбувається навколо. Сльози, як водоспад, що зірвався зі скелі, течуть по щоках. Олександр Рос, мій чоловік, він прямо переді мною, це Міраж? У мене галюцинації від виснаження. Санді, шепочу тремтячим голосом. Санді, не знаю, що довело мене до такого стану, полонче самотність, але я кидаюсь йому на шию, міцно вчепившись у широкі плечі, та розчиняючись у сильних обіймах. О, цей знайомий аромат парфумів, солодкуватий, дорогий запах успішного чоловіка. Що ти тут робиш? О, ні, що я кажу? Як ти, як ти знайшов мене? І з захопленням дивлюся в його карі очі, які зараз не здаються чужими. Бачу в них надію і шанс. Знову шанс на порятунок. Ні, комила, може, виберемо більше затишне місце для пояснень? Алекс лагідно торкається моїх розбитих губ, ніжно погладивши пальцями бліді щоки зі слідами ударів. Міцно замружую очі, боячись, що коли їх розплющу, переді мною будуть цегляні стіни з повзучою зеленуватою цвіллю над підлогою. До кімнати входять двоє чоловіків у формі, в руках автомати на грудях бронежилети. Позаду йде медик. Мені обробляють рани, напоюють водою та вкривають теплим пледом. Алекс розмовляє з одним із правоохоронців, не відводячи від мене погляду. Іноді він дивує під бадьорливою усмішкою. На ньому коричнева куртка поверх сірого джемпера, сині джинси та чорні спортивні туфлі. Легка щетина на обличчі та схвильовані очі. Тисне руку поліціанту, повертаючись до мене. І ти зможеш, легенько обіймає за плече. Звичайно, впевнено відповідаю, і зробивши крок, падаю в його обійми. Голова паморочиться. Олександр спритно бере мене на руки, відмовившись від допомоги рятувальників. Несе моє ослаблене тіло темними коридорами, потім підіймається сходами, де яскраве сонце засліплює очі, що звикли до напівтемряви. Притуляюся до його плеча обличчям, обхопивши руками за шию. Коли ми опиняємося на вулиці, навколо багато людей. Поліційні машини, швидка допомога та навіть журналісти. Бузковий захід над водою і свіже повітря, Наповнене солоним присмаком моря наповнило легені, від чого в голові ще більше запаморочилося, вимкнувши свідомість? Прокидаюся на катері від колисання якого страшенно нудить. Подивившись угору, бачу небо за склом даху, і у ньому швидко змінюються пухнасті хмари. Скоро дощ. Сподіваюся, ми встигнемо дістатися до аеропорту. Якщо затопить дороги, нам це додасть проблем. О, Мила, ти прокинулась? Голос Алекса звучить прямо біля обличчя. Він дбайливо гладить мене по голові, поправляє ковдру, укутуючи мою спину. Не можу сказати ні слова. Мені соромно і страшно, адже будуть наслідки. Не хвилюйся, до берега недалеко. Нас будуть чекати. Він з кимось переглядається, а там літак і додому, мила. Додому? Мені знову стає погано, заплющує очі. Я не витримую зараз переліт, ледве чутно, що почуємо. Що? Нахиляється ближче. Зрозумів, Дженаро, спочатку в готель, скасуй виліт. Буде зроблено, містер Рос, чую знайомий чоловічий голос. Підводжуся на м'якому дивані, визираючись у бічне вікно і дивлячись, як віддаляється острів Лідо з піщаними пляжами, кам'янистими берегами та червоним сонцем, що ховається за обрієм. Хотіла попинитися тут за інших обставин, ніби прочитавши мої думки, запитує Олександр. Але його голос наповнений добротою, а на сарказмом. «Чому ти мовчиш, Вероніко?» «Я досі не вірю». «Що все скінчилося?» Обіймає міцніше, притискаючи до себе. Тремтяче тіло заспокоюється, а совість похмуро піднімає брову, нагадуючи про вчинки. «Іди до мене. Осе позаду». Кладу голову на його плече. Алекс вкриває нас обух ковдрою, залишаючи гарячу руку біля моєї шиї. Непомітно торкається волосся, Гладить по краючку вуха, відчуваю, що він роздивляється мене, але не можу відвести від нього очей. Хіба є моє мовчинку виправдання? Глава п'ятнадцята. Розмова. Олександр допомагає вийти з катера, міцно стискаючи мою долоню. Водії кличе його, але голос Алекса непохитний. «Сьогодні ми нічого вирішувати не будемо. В посольство я з'їзжу вранці. Доброї ночі, Джен». Навіть не обернувшись до чоловіка, ми наквапливо йдемо до дверей якогось будинку. Виявилося, що це невеликий готель. Маловідомий, гостей небагато. Тут доволі тихо та спокійно. Дерев'яні меблі, візерункова оббивка диванів і привітна усмішка адміністратора. Піднявшись на другий поверх, Санді дістає ключі з кишені і відкриває двері номера. У приміщенні все, що витає його аромат, наче повиснув у повітрі очікуванні повернення власника солодких нот парфуму Підемо, я допоможу тобі прийняти ванну Знімає з мене затерту шкіряну куртку Відкидає її до порога Тепер це сміття Не хочу, щоб вона нагадувала тобі про те, що трапилося Намить забарившись, киваю на знак згоди І заходжу у ванну кімнату Білі стіни поколюють очі чистотою Але шум води з відкритого крана Затьмарює всі мої думки Олександр регулює напір Наповнивши керамічну ванну до половини. Наливаю трохи гелю і спритними рухами перетворюю його на пишну піну. Дозволь, торкається пальцями футболки. Слухняно підіймаю руки, дозволивши роздягнути мене. Похмурий погляд сповнюється болими злістю, коли він бачить синці на ребрах та спині. Вилиці заходили в знайомому танці стриманості. Можливо, я навіть сумувала за ним. Або «Залишу тебе на самоті, але якщо захочеш поговорити, поклич мене». Посиджу поруч. Поки замовлю їжу в номер. Ти голодна? Я не їла нічого весь цей час і майже не пила води. Що? Обурений вигук чоловіка змушує підняти на нього очі. Наші погляди зустрічаються. Утім, відчувши себе винуватою, швидко опускаю голову. Спробувавши кінчиками пальців воду, розпускаю волосся, ковтаючи образу, намацавши відрізані пасма. Дякую, Санді. Алексе. Усе гаразд. Я сумував по цьому імені. Прокашлюється, хоче зробити крок до мене, але передумавши, різко відвертається до дверей. «Покличеш, я допоможу вибратися». Замок це, змусивши здригнутися. Двері зачиняються. Напевно, вибратися із ванної. Згадую, як у темряві квадратного дворика готелю голосно кричала його ім'я. Я кликала на допомогу, отримавши удар по голові. Та навіть почувши мій крик, чи прийшов би він. Адже скільки гидот я йому тоді сказала. Помившись, обережно вилізаю із ванни, замотаю волосся в рушник і одягаю халат. Як приємно бути чистою. Губи почуть від зубної пасти. Але, дідько, як це приємно. Я навіть всміхаюся собі у відбитті дзеркала. Лунає тихий стук. Щітка випадає з рук. Ох, не можу так боятися кожного звуку. Ніко, я входжу. Алекс зазирає, побачивши, що я вже не в ванні, супиться. Чому не покликала? Ти занадто слабка могла впасти. Я зараз бачу, тому не впала б. Усе нормально. Вероніко, квапливо підходить, вхоплює за плечі і розвертає до себе. Ти більше не в полоні. Ти вільна. Я тут, поруч. І більше нікому не дозволю. Раптом голос починає тремтіти, зірвавшись. Він замовкає. Хоче продовжити фразу, але гордість або турбота про мене, переконують його цього не робити. Уважно дивлюся на нього, набліде втомлене обличчя, яке має інший вигляд. Навіть голоси манера розпілкування зі мною стали м'якшими. Час поїсти та спати. Простягає руку. Здивовано спостерігаю за ним, не ворушучись. Він, не чекаючи відповіді, переплітає теплі пальці з моїми і веде у кімнату. На столику приготовлені страви з фруктами, бульйон, чай та пляшка червоного вина. Повечерявши, лягаю в м'яке ліжко, мрожучись від приємного розслаблення по всьому тілу. Чи може бути зручна постіль джерелом щастя? Особливо після холодної бетонної підлоги. Санді сідає на краю ліжка біля моїх ніг. Вранці я поїду в посольство, а ти спи, скільки хочеться. Коли стане легше, ми одразу повернемося в Нью-Йорк. «Я вже домовився про відновний стаціонар у лікарні. Через тиждень будеш як новенька. Запитливо дивлюся на нього, сон накриває все сильніше. Однак невже він знову вважає мене?» «Ні, Ніко, я не вимагаю. Це життєво необхідно для твого здоров'я. Це не моя чергова примха». Алекс якось криво всміхається і одразу ж повертається до повного контролю над своїм обличчям. «Якщо хочеш, можеш сама обрати, де будеш проходити огляд та лікування». Навіщо мені лікування? – сонно запитую. Ти була в полоні три дні, не їла та не пила весь час. Це смертельно небезпечно. Як взагалі тобі вдалося? Він знову замовкає. Та що таке? Я не впізнаю його. Піднімаючись з ліжка, Алекс роздивляється мене з тривоженим поглядом. Нервово облизує губи і повідомляє, що буде спати на дивані, щоб не заважати. Ти розкажеш все? Прикривши очі, прислухаюся до його тихих кроків по номеру. Завтра відпочивай. Наостану глянувши на нього, перш ніж провалитися в сон, бачу, що він наливає в келих трохи вина і, сівши на диван, похмуро дивиться в мій бік. Я не знаю, про що він думає сердиться або ненавидить мене, а можливо, завтра надасть документи на розлучення, вимагаючи мого підпису. Цілком ймовірно, що так і станеться адже я не гідна більше його любові та терпіння. Але все це буде в примарному завтра. А зараз. Радію, що жива, і що мій сон охороняє саме ця людина. За вікном гучний горкіт грому, дощ настирливо стукоє по склу, заводячи мене у невідомі кути втомленої підсвідомості. Глава шістнадцята. Відповіді Сниться, як мене б'ють, як клацають ножицями біля вуха. Запах вогкості, в'їдливий жіночий сміх та сірий погляд Еріка. Ерік, що з ним? Його заарештували? Він сяде у в'язницю, від цих думок прокидається в холодному поту, руки самовито болять, фіолетові синці на зап'ястях нагадують про сталеві окови. В кімнаті тихо штори закриті, на столику приготовлений сніданок, на чашкою кави ще струминить серпанок пари. Отже Алекс пішов зовсім нещодавно. Під бадьорливий напій вабить скоріше встати та насолодитися його смаком. Сідаю на ліжку, ліниво простягаючи руку, щоб взяти чашку Блаженний ковток Чую стук у двері, хто це? Нижком, повернувши чашку на місце, починаю шукати предмети, яким можна оборонитися Стук стає наполегливішим Місіс Рос, це Дженаро, відчиніть, будь ласка Встигла відвикнути, що мене так називають Насторожено прислухаюся до шерехів, повільно виповзаючи з-під ковдри Вероніко, вибачте, я вас розбудив? «Містер Рос сказав принести вам новий одяг». Затягнувши тугіше пояс халата, сміливо відчиняю двері. Високий чоловік, галантно всміхнувшись, задивляється на моє скуйовджене кучеряве волосся. Простягає кілька пакетів. «Тут взуття, куртка та все інше, що вам потрібно. Я в коридорі. Якщо вас щонебудь буде турбувати, відразу кличте мене». «Добре, Дженнара, дякую». Ставлю пакети на підлогу, помічаючи, що старої куртки більше немає. Вам сильно дісталося? Дісталося? Здивовано супиться підлеглий Олекса. Головне, що виживі. Він злегка вклоняється і спішно йде в інший кінець коридору. Дивлячись йому в спину, лише можу уявити, які промови Женару вислухав від Олександра. Розклавши пакети на ліжко, без особливої цікавості роздивляюся нові речі. Одразу переодягнувшись у них. Друга білизна блакитний спортивний светр. Біла утеплена жилетка та джинси, із життя на вибір кросівки та лофери. Бираю перше. Розібравшись із заплутаним волоссям, наливаю чверть келиха вина, яке вчора пив Алекс. Тільки збираюся сісти на диван, як на одній із тумбочок лунає дзвінок телефону. Алло? Ніко, це я. Слухавці бадьоро говорить Олександр. Телефон тепер твій, можеш користуватися. Через 20 хвилин буду в готелі. Не відкладаючи, вирушаємо в аеропорт. Добре, я вже готова. Дякую за одяг. Дякую. Чому всі так дивуються моїм словам? Як твоє самопочуття? Літак буде черговим випробуванням, але я впораюся. До зустрічі. Відкривши штори, довго вдивляюся в сонячне небо. Доріжки з бруківки під вікнами, на яких прогулюються туристи. Прислухаюся, як доноситься гул катерів, що йдуть по зелених каналах. Збирати мені нічого. Тому я повільно п'ю вино, споглядаючи за щасливою Венецією в очікуванні Алекса. Я б не радив тобі пити вино зараз. Позаду чую голос чоловіка, який налякав непомітною появою. Злякалася? Він помічає те, як я здригаюся. Підходить та забирає келих із залишками терпкого італійського напою. Я зовсім трохи. Його руки обвивають мою талію, а погляд цікаво досліджує обличчя. Мені не затишно, але спокійно. Наче знову повернулася в ті часи, коли Санді здавався єдиним другом на цій планеті. «Алексе, шепочу, намагаючись вийти з його обіймів. Нам час. Так, ти маєш рацію. Мабуть, я занадто радий твоєму поверненню. Здивовано дивлюся на нього. Мав на увазі звільнення. Ти обіцяв мені все розповісти? Не терпиться дізнатися долю Еріка?» З посмішкою запитує, складаючи у валізу велику кількість паперів. Я знову чую звичайний для нього тон спілкування. Лише цього разу вирішую промовчати. Проїжджаючи через міст, по якому Дженаро привіз мене у Венецію, із Сумом проведжаю поглядом барвисті пейзажі. Спираючись потилицею обсидіння, не промовляю ані слова до самого аеропорту. Люди у формі проводять нас в окремий зал, через який ми входимо до приватного літака. Алекс повідомляє, що замовив його спеціально, аби не мучити мене перельотами звичайних авіакампаній. Зараз все це здається чимось казковим, хоча ще місяць тому я знала, що Олександр літає по важливих справах приватними рейсами. Тільки тоді я не усвідомлювала можливостей, не шукала перспектив. Просто спалювала своє життя, постійно вимагаючи від чоловіка чогось більшого. Мої істерики, моя неправильна поведінка призвели до цього всього. Ми могли б розійтися давно та мирно. А не так, як відбувається сьогодні. Коли літак набирає висоту, Алекс вістібає ремені і повертається до мене всім тілом. «Я готовий відповісти на твої питання», спокійно повідомляє він. «Як ти знайшов мене?» «Спецслужби. Поліція Італія була вкрай зацікавлена допомогти знайти вкрадену громадянку Америки. І, звичайно, гроші. Я лише платив та роздавав команди». Він знову посміхається, підколюючи моїми останніми фразами на його адресу. Бандити заарештовані? Хто вони? Роздивляюся обличчя Санді, не реагуючи, як колись на колючі жарти. Заарештували. Діана Беннет та Григорі Мастерс. Капітан сказав, що є ще троє, але їм вдалося втекти. На момент затримання їх не опинилося в будівлі. В тому числі і містер Максвелл уникнув арешту. Алекс пильно дивиться мені в очі. Отже, він все ще на волі? Не знаю, від чого я полегшено видихнула, але від серця ніби відлягло. «Діана? Це та сама неприємна дівчина, на яку я натрапила на балу подруга Еріка. Але звідки про нього все знає Алекс? Не може про це запитати, але, напевно, вся інформація є в стосі паперів, надійно покладених у валізу. Обидва злочинці будуть перевезені до Штатів та засуджені. Інших італійські карабінери обіцяли знайти незабаром і передати федералам. «Я бачу, ти зажурилася?» «Алекс лагідно торкається моєї руки. Коли нам мети до адвоката?» «З приводу суду над викрадачами? Я ще не знаю. Це не буде так швидко». «Ні, з приводу розлучення». Перебиваю на післові. Його очі розширюються, куточки губ опускаються, а вилиці тривожно стискаються від почутого питання. «Ти хочеш отримати розлучення?» – раптом говорить суворо. «Я думала, що більше не потрібно тобі?» Голос тремтить від сліз. Ти б піддалася спокусі, на яку я сам тебе наштовхнув, відправивши одну на маскарад. Проте ти, як і раніше, місіс Рос. Якщо хочеш позбутися цього прізвища, будь ласка, по закінченню лікування я прийму будь-яке твоє рішення. Чому після лікування? Тому що буде проблема з переоформленням страховок, усіх документів та інше. Тривалий бюрократичний процес. Санді... Важно слухаю довгу промову, заглиблюючись у кожну нотку його голосу. Дякую за все. Він втомлено всміхається, цілує мою руку, потім знову робить вираз обличчя відчуженим. Звичайно, йому теж невідомо, чого чекати від мене. Мені належить почати все заново, відповісти на тисячі запитань по приїзду. Потрібно буде знову і знову повертатися до подій, розповідаючи детективу, як все відбувалося приймати осудливі погляди та глузування. Кожен день доведеться боротися із власним характером. Глава 17. Санді Нас зустрічають біля аеропорту Кеннеді кілька машинохорони. Вони слідують за нами до самого будинку. Двоє чоловіків проводять до апартаментів. «Містер Рос, можете спокійно відпочивати. Усе буде, як домовлялися», – поважно киває на молодий чоловік міцної статури. В його вусі видніється навушник дистанційного зв'язку з колегами. Як усе серйозно, подумки промовляю, поки Алекс відкриває замок і просить мене пройти. Я через хвилину наздожену тебе. Не заперечую, заходжу всередину, чуючи, як за мною зачиняються вхідні двері. У квартирі тихо. В коридорі лежать мої речі, туфлі, флакончик парфумів. Порожній дармовис від зв'язки ключів. Озирнувшись, бачу, що в дверях інша ручка. Зрозуміло, Алекс змінив замки, і коли все встиг вирішити. Таке відчуття, ніби я і не їхала з цього будинку. Лише біль від на обличчі та гематоми по тілу нагадують, з якої подорожі я повернулася. Ніч плавно перетікає ранок, вкриваючи сонний Нью-Йорк сунюватим світанком. Мільйони вогнів гаснуть, як гасне моя нетерпляча особистість. Як перемогти черговий бій? не загинути від зацікавлених кулаків, що полетять у мене? І найважливіше питання – Олександр. Я, як і раніше, місис Рос. Чи означає це, що він готовий пробачити мені? Чи зможу прийняти рішення розлучитися з ним? Як розпізнати подяку за порятунок та воскреслу любов? Ні, все-таки жінка – дуже дивна істота. Ми інстинктивно бажаємо обирати сильного партнера, здатного втихомирити та впоратися з нашим полум'ям. При цьому відштовхуємо тих, хто щиро і безкорисливо дозволяє нам горіти в їхній тіні. Чому хочеться думати про того, кого знаємо півгодини, забуваючи про проведені роки з іншим? Жахлива помилка, обман, спокуса. Чортове яблуко, манливе скуштувати солодкий смак заборони. Олександр незабаром повертається, знайшовши мене біля улюбленого вікна в їдальні. Дивлюся на місто, усе, що відчуваючи себе чужою в світі чоловіка. Несподівано він ласкаво обіймає мене ззаду за плечі, міцно притискаючись губами до потилиці. Вдихаючи аромат мого волосся, Алекс тихо шепоче. Мені було погано без тебе. Санді, ні, послухай. Сс. благально шепоче біля вуха. Я буду таким, як ти хочеш, Алексе. Відштовхуючи його руки, розвертаюся до нього, вперто дивлячись у темні очі. Це буде гра, нещиро. Це будеш не ти, навіщо? «Щоб ти не хотіла більше його, щоб не йшла від мене». Заперечливо хитаю головою, розглядаючи жалюгідну поведінку Олександра. Таким він не був ніколи, не просив і не принижувався. Хоча усе його життя зі мною приниження, адже я не цінувала своєрідного кохання до мене. «Ніко, мила, я дам тобі все, що захочеш, обіцяю, тільки не кидай мене». Алекс робить крок та обхоплює за спину, Ніжно притиснувши мою потилицю долоною Обличчя опиняються на чоловічому плечі Не знаю, відштовхнути його, або теж обійняти Сльози зрадницькі котяться з очей Від таких слів здатна розтанути будь-яка жінка Це сильніше, ніж зізнання в коханні Сильніше, ніж усі вибачення Не кидай мене, я буду таким, як ти хочеш Моя совість закипає, серце нещадно виривається з грудей і лише мозок усвідомлено нагадую, у тебе буде час подумати. Звільнившись від уваги Санді, ховаюся у ванній. Мені нічого йому відповісти, тому що сама не впевнена у своїх бажаннях. Обіцяти, а потім знову збігти? Ні, потрібно все добре зважити. Заплющивши очі, повільно пірнаю з головою під гарячу воду. Коли потилиця торкається дна ванни, стає чутно лише шум сильного напору з крана. Усе тіло розслабляється, але раптом лунає гучний сплеск, і хтось, обхопивши мене за шию, тягне вгору. Злякавшись, починаю розмахувати руками. А як тільки вдається зробити перший вдих, голосно кричу. Переді мною переляканий Олександр. Він блідий, величезні карі очі розгоблено вдивляються в моє обличчя. Біла сорочка змокла до ліктя. На зап'ясті дорогий годинник. «Що ти робиш?» – видихнувши, питає в нього. «Подумав, що ти...» Його погляд ковзає по руках, яким я прикриваю тіло. Повільно підіймає очі, пильно та недовірливо дивлячись на мене. «Ні, все нормально. Я просто хотіла розслабитися та зігрітися». Алекс відходить до широкої мармурової стільниці під зеркалом. Поправляє пальцями волосся, відстібає запонки, підвертає рукави вище, натискає носком туфля на педаль сміттєвого відра, не роздумуючи, знімає та викидає зіпсований водой годинник. Дивлячись на моє відбиття, розтібуючи гудзики на сорочці. «Олександре, я тобі не ворог», – перебиває він. «Що?» – стежу за тим, як оголюється сильна чоловіча спина. Залишившись лише в штанях та в зутті, повертається до мене. «Ти подумав, що я хочу втопитися? Чому мовчиш?» Але не проронивши більше ні слова, Алекс спішно йде, лишаючи мене наодинці зі своїми думками. Є такий тип чоловіків, які не люблять багато говорити, Особливо про почуття й тривоги. Вони воліють усе обдумувати та переживати самостійно, вважаючи зізнання, подібні сказаних ним, слабкістю. Накинувши халат, виходжу слідом. Чую шурхіт в його спальні. Без стуку заходжу. Алекс із помітним роздратуванням кидає кілька сорочок із шафи на ліжко. Побачивши мене, зупиняється. Груди прискорено підіймаються. М'язи торсу напружені, а жовна на вилицях знову заходили в танці злості. Тобі щось потрібно? відчужено запитує, не ворушичись. Чому ти так сказав? Як? Санді складає руки на грудях, закриваючись від розмови та емоцій. Що ти не ворог мені. Підходжу, кладу долоні йому на плече. Вероніко, розставмо якісь межі між нами. Починаю брати сорочку, відвернувшись. Це буде корисне обом. Через те, що я відштовхнула тебе, гладжу по спині, поки він нахиляється до речей. Алекс різко вирівнюється. І, схопивши мене за зап'ястя, насильно відштовхую від себе. Ось, що означає відштовхнути. Голос наповнений розчарування. Послухай, Ніко, таких слів ти більше ніколи від мене не почуєш. Це була хвилинна слабкість, яка не повториться. Ти забираєш свої слова назад? Про те, що будеш тим, яким я захочу? Ні, не забираю. Я вмію робити висновки, дорога дружина. То який ти зробив висновок, містер Рос? Кладу руки в кишені халата, промруживши очі, розгнівано дивлюся на Алекса. Я тобі, як і раніше, не потрібен. Не хвилюся, я не кину тебе, не вижену, не залишу одну. Але тепер... Що? Мені потрібно буде заслужити прощення? Зовсім ні. Тепер ти вільно розпоряджатися своїм життям. Після лікування можеш обирати роботу та заняття по душі. Хочеш – подорожуй, розвивайся, гуляй. Повинно бути якесь але. Але? злегка гмикнувшись посмішкою. «У тебе є час до осені». «Для чого?» «Щоб вирішити, чи хочеш залишитися моєю дружиною. Я не маю наміру витрачати своє життя на людину, який не потрібен. Яка мене не кохає. Ми нічим не зв'язані, крім кількох папірців про шлюб». Він розглядає моє мокре волосся, на мить його погляд знову стає ласкавим. Хочеться плакати. «Здається, що я пригнічена сильніше, ніж коли була в полоні». Помічаю, що з'являється бажання підійти та обійняти Санді, щоб заспокоїти обидві душі. Утім, гордість сильніше совісті, тому я просто йду з кімнати. По тіні, тіню повертаюся в спальню, одягаюся, приводжу свій погляд до ладу і, не чекаючи відходу Олександра на роботу, першою залишаю домівку. Глава 18. КЕТІ Залишивши позаду галасливий Манхеттен, «Їду в сусідній район. Прогулюючись сонячною набережною, задумливо роздивляюся синю гладь води та відблиски в хмарочосах на тому березі. Згусток енергії, в якому я живу п'ять років. Так близько і так далеко водночас. Переді мною несподівано проїжджає дівчина на роликах. Одне з коліщаток чіпляється за край зламаної плитки, і вона з коротким вереском падає, виставивши перед собою руки. «От дітько!» Швидко підбігаю до неї, забувши про роздуми. «Гей, ти в порядку?» Дівчина притискає руку до живота. «Ні, здається, зламала руку». На очах видніються сльози. «Добре, що хочу шоломі». Вона легенько всміхається, залишаючи ліву руку біля грудей, розтібає застіпки та скидає з них ролики. «Тобі треба в лікарню?» «Зараз, я викличу швидку». Починаю шукати в сумці телефон. «Ой, ні, не треба, дякую, я сама доберуся до лікарні». Притримую за плечі, поки вона сідає на лавку. Тоді поїдемо разом на таксі. Незрозуміло, що з рукою. Не можна залишати тебе одну? Дівчина підіймає на мене блакитний ясний погляд, сповнений подиву та вдячності. Я давно не бачила очей такої незвичної краси. Для чого вам мої труднощі? Я сама. Зараз тільки кросівки дістану. Вона намагається викрутитись, щоб зняти зі спини на й І одразу тихо завиває від болю. Ой. «Так, Годі, як тебе звати?» Сідаю біля неї, розтібаю блискавку на плічника, дістаю звідти спортивну сумку з зуттям, ставлю кросівки перед її ногами. «Кеті, а ти?» «Вероніка». Ми сміхаємося одна одній. «Зувай, кроси, поїхали в лікарню». «Дякую, ти така добра». Через годину Кеті вже виходить із кабінету лікаря з накладеним навколо зап'ястя полімерним бинтом. Верчу в руках її шолом в очікуванні новин. Перелом човноподібної кістки, розчаровано стиснувши губи, повідомляє вона, підійшовши. «Від місяця до двох не бачите мені роликів, та й взагалі. Ти ще хочеш кататися?» – підіймає здивовано брови, побачивши її знічений погляд. «Голова ціла, а решта загоїться. Мені б твій оптимізм, Вероніко!» – усміхається. «Ми виходимо з клініки». Зібралася попрощатися, як раптом Кеті пропонує випити кави. «За знайомство та на знак подяки, я пригощаю», – добродушно вмовляє. «Якщо ти нікуди не поспішаєш?» «Ні, мені нікуди поспішати. Підемо». Трохи накульгуючи, Кеті веде мене через дорогу, вказуючи на найближче кафе. Сівши за столиком у кутку, ми замовляємо дві порції млинців із сиропом та каву. Моя нова знайома тримається спокійно та впевнено. Лише зрідка хмурить брови, коли робить рух рукою. Усе гаразд? Так, це мій перший перелам. закушую губи винуватим поглядом дивлячись на синю пов'язку. Не бачила раніше тебе тут. Останні п'ять років я живу в Манхетені, роблю гарячий гіркий ковток з білої чашки. О, дивуються. П'ята авеню бутики та необмежені можливості. Ти по того. Здається, це був сарказм з її боку, але мені байдуже. Чому так? на солодке життя? Кеті з апетитом приймається за млинці, розмовляючи зі мною дружнім тоном. Хто тебе так розфрабував? На хвилину я замислилася, торкнувшись сенців на вилицях. Чи варто розповідати про себе? Дівчина помічає моє сум'яття. Сміхнувшись, тихо заспокоює. Якщо не хочеш, не кажи нічого. Останнім часом нові знайомства не приводили мене ні до чого хорошого. Шкода, співчутливо знизує плечима. Ким ти працюєш? Дружиною, фиркою, відправивши в рот великий шматок солодкого млинця, а я займаюся закупівлями матеріалів на фірмі батька. Ось у вільний час відпочиваю від цифр та ділових зустрічей, розважаючи себе активним життям, вирішила впоратися з роликами, впоралася, вона сміється з власної помилки, немов її не турбує той факт, що кілька місяців не зможе займатися улюбленими справами. Цікаво, Кеті не відреагувала на мою відповідь про дружину. Може, не зрозуміла, про що я? А що за фірма у твого батька? Наважуюсь підтримати розмову. Останнім часом у мене не було шансу поспілкуватися з ким-небудь. Будівельна. Нервово ковтаю каву. Важно дивлюся на незворушне обличчя дівчини. Вона й довге волосся шоколадного кольору. Гладке та доглянуте. Рум'яна свіжа шкіра, непоганий одяг. Це не просто дівчинка з вулиці. Це впевнена та зріла особистість. «Що таке, Вероніко?» – вириває мене з думок Кетті. «Мого чоловіка теж будівельна компанія. Як називається?» – цікавиться вона. «Перевага!» – без ентузіазму повідомляю, здригаючись від раптового дівочого викрику. «Що?» – округляє свої і без того величезні блакитні очі. «Ти дружина Олександра Роса? О, кажеш, компанія? Це ж ціла корпорація!» Не поділяю твого захоплення. Скоса поглядаю на дорогу крізь вікно. Бізнес, гроші, переговори. Що тут цікавого? Та ти що? Навгамовується Кетті. Ваша корпорація найуспішніша в Штатах. Дрібні рибки, такі як фірма мого батька, лише можуть мріяти співпрацювати з привагою. Адже там такі суми, такі обсяги замовлень. Я замовкаю. Знову популярність Алекса біжить попереду мене. Ніби й не існує нікого, крім Роса і статус його дружини більше не радує та не дає жодних привілеїв. «Як ти ще розважаєшся?» – перебиває Кетті на півслові. «Водні лижі, парашут, мотоцикл, серфінг», – дивлячись у стелю, перераховує вона. «Серфінг? Я люблю високі хвилі, тільки не каталась давно». «Це легко виправити. Спочатку бодібордінг, потім шортборд, і відновишся до нормальної дошки», – з лукавинкою говорить Кетті компанії немає. сміхаюся, згадуючи приємні відчуття від ковзання по хвилях. Звучить як пропозиція. Дівчина голосно розсміється, кладучи в теку гроші за замовлення. Поїдемо до Каліфорнії влітку. Як тобі ідея? Чому ви ні? Найближчі три місяці в моєму розкладі вільні. Ще трохи поспілкувавшись, ми обмінялись телефонами та домовилися зустрітися завтра біля кінотеатру. Кеті виявилась досить балакучою, розумною та енергійною дівчиною. Дві години в кафе пролетіли непомітно. Навіть здалося, що знаю її дуже давно. У піднесеному настрої ловлю таксі, щоб поїхати додому. Біля входу в будівлю стоїть Едді, як зазвичай у сірій сорочці. Колозбіч автомобіль, він поправляє комір, долоною пригладжує укладку темного волосся, готуючись до зустрічі зі мною. Добрий день. Містер Росс повідомив, що ви вже вдома. «Я весь у вашому розпорядженні. Кудись треба їхати?» Карі очі зацікавлено розглядають сліди ударів на моєму обличчі. «Привіт!» «Ні, сьогодні можеш відпочивати. Тоді ось!» Простягає зв'язку блискучих ключів. «Замки змінили, а ви вранці пішли, не взявши нові». Олександр залишив. «Звичайно. Розумію, що вас не цікавлять мої справи, але тільки через ключі я чекав вас кілька годин. Не знав, коли повернетеся». Едді опускає погляд, натякаючи чи про своє невдоволення, чи про необхідність швидше звільнитися. «Дякую, можеш їхати. Роблю два кроки до дверей та випадково чую, як водій роздратовано борщить, хоч би вибачилася». «Едді», – суворо кличує його, зупинившись. «Так», – здивовано обертається, підійшовши до машини. «За що я повинна перед тобою вибачитися?» е, «Не за що, місіс Рос». Розгубившись, він затинається, не дивлячись мені в очі. Може, через те, що не знала про твій приїзд та очікування? За те, що ніхто про це не повідомив? Або за те, що Алекс не залишив мій новий номер, щоб ти зателефонував? Що з цього вибереш? Місіс Рос Вероніко робить безглуздий жест, ніби простягаючи мені руку. Шкода, що ти довго на мене чекав. Але просити вибачення я за це не зобов'язана. Як і ти не зобов'язаний цікавитися моїм самопочуттям? Завтра ти теж вільний. Розвертаюся і глибоко вдихаючи повітря, йду до входу. Я звільнений, кричить ослі Едді. «Вероніку, я звільнений. Нічого йому не відповідаю, швидко заходжу у фоє, щоб уникнути продовження неприємного діалогу. Ще вранці я не пам'ятала свого імені, а зараз щось комусь винна. Глава 19. Келих. Увійшовши у квартиру, прислухаюсь. Алекса немає. Після нашої розмови навряд чи варто чекати від нього колишньої поведінки. Пригадую, яким він був торботливим, коли врятував мене, і його благання, щоб я знайшла, Він був іншим, але це всього лише хвилинна слабкість. Виявивши, що холодильник порожній, замовляє доставлення продуктів та починає готувати вечерю. Хочеться трохи розрядити напругу між нами. Можливо, смачна їжа та хороше вино допоможуть налагодити стосунки. Захоплюючись давно забутою справою, не помічаю, як наступають сутінки, а за вікном знову спалахують вогні мегаполісу. Увімкнувши тиху, ніжну музику, завершую сервірування столу і наливаю трохи каберне в келих, чекаючи на повернення чоловіка з роботи. На годиннику давно понад сьому вечора, однак у квартирі досі порожньо. З розчаруванням поглядаю на холодну вечерю. Чую невпевнений шерех у замку. Піднімаюся та повільно йду до дверей. Після викрадення моя психіка піддається панічним атакам. Похитуючись і щось нечутно вимовляючи, на порозі з'являється Олександр. Краватка розв'язана, комір сорочки розтебнутий на кілька гудзиків. Він знімає піджак і жбурляє його на комод, але не докидає, і той падає на підлогу. Алекс робить смішну гримасу. «Упс, не долетів. Що з тобою?» Зачиняю за ним двері, чітко розрізняючи запах алкоголю та його парфуму. «А що, не видно? Я п'яний. Я страшенно п'яний, Ніко». Він, не знімаючи взуття, впевнено йде в кухню до столу. Захоплено підіймає руки. Щось нерозбірливо бурчить, відрізає шматок м'яса на тарільці, з'їдає, відкинувши ніж. Прикриває очі, насолоджуючись смаком. Потім помічає пляшку з вином. Наливає повний келих. Рубінова рідина розплюхується по скляній поверхні. «Де твій келих?» – скоса поглянувши на мене, питає Алекс. Відрухів його знову хитає. Він встигає втриматися за спинку стільця. «Санді, обережно підходжу. Я ніколи не бачила тебе п'яним. То й що?» – сміється. «Келих, питаю, де?» Мені здається, що пляшка з його рук ось-ось випаде. Тому квапливо подаю келих, який стояв на барному острівці, та сідаю за стіл. Більш акуратно і засереджено Алекс наповнює його до самого верху. «Пий!» – простягає мені, краї рукавів білої сорочки вже забруднені у вино. Він підходить та легенько цокає обкелих пляшкою і надпиває прямо з неї. «Що сталося?» – ти приготувала вечерю? Голос не захоплюється, знову переставляючи тарілки. «Як смачно! Яка в мене чудова, кохана дружина! Іди до мене!» Несподівано він відштовхує стілець, що розділяє нас. Той гучно падає. Санді робить крок ближче. «Не підходь! Стій!» Ставлю келих на стіл, швидко виставивши руки, щоб не дати йому схопити мене. «Чому?» «Я просто хотів обійняти дружину!» «Олександра, будь ласка!» «Ні-ні!» Благідно шепоче. «Я тебе не ображу. Чого ти?» «Намагаюся піднятися зі стільця» але його міцні руки обхоплюють за спину. Притягнувши впритул до себе, притискається губами до мого волосся. «Мені погано без тебе», – легенько цілую шию. «Ти сьогодні так ніжно торкалася мого тіла? Скучила?» «Санді, ти п'яний!» – дивлюся в його очі. «Відпусти!» «Так, нехай випив. Але це все ще я. Знову хвилинка слабкості?» – питаю сердито, відвертаючись від нього. А завтра в тебе з'явиться нове але і життя лише ускладниться. Ходімо, ти ляжеш спати, поговоримо пізніше. Ніко, маленька моя, дурненька. Я все одно кохаю тебе. Олександр перебирає руки з моєї спини, відходить до столу та повністю контрольованими рухами наливає собі другий калихвина, робить кілька ковтків, дивлячись у вікно зосередженим поглядом. Три місяці. «Я почекаю три місяці, потім усе налагодиться, або різко переводить погляд на мене, від чого я здригаюсь, або прийде всьому бісів кінець». Останні слова Алекс промовляє з криком, розмахнувшись і кинувши келих із залишками вина в стіну. Той розбивається об картину з монохромною абстракцією та розлітається по підлозі червоними плямами. Що за виставу ти влаштував, Олександре? суворо питаю, приступаючи уламки скла. Немає нічого більш принизливого, ніж бігти за тим, хто давно не чекає твоїх кроків. Що? Хто це сказав? Я хочу підійти до нього. Але він жестом зупиняє мене, забирає пляшку зі столу і, не дивлячись більше в мій бік, йде в спальню. Прибравши уламки та витерши розлите вино. Спустошена лягає в ліжку, шкодуючи, що насказали, як чекали його повернення додому. Може, це пом'якшило біль та образу на мене. Хоча, чи можна склеїти розбитий келих? Наступного дня без допомоги водія вирушаю на зустріч з Кеті. У кінотеатрі якраз починається сеанс нової пригодницької мелодрами, тому без зайвих розмов ми поквапилися зайти в темний зал, щоб не пропустити початок. Ради тебе бачити, Ніко. «Ще почекай ті, коли ми дістаємося своїх місць. Взаємно, як твоя рука. Вимикаю телефон, не думаючи про те, що хтось захоче мені телефонувати. Трохи незручно спати, а так усе чудово. Призначені пігулки справляються зі своєю функцією знеболювання, вона тихенько сміється, показуючи в сумочці баночку з капсулами. Пам'ятаєш розмову про Каліфорнію, шепочу їй на вухо. Звичайно, простягає коробочку з попкорном. Що ти надумала? «Зможемо поїхати в червні?» Хтось позаду робить зауваження за розмови. «Я ще не зможу кататися», – нахилившись ближче, відповідає Кеті. «Але влаштувати відпустку тільки за. Зрештою, підтягну тебе в теорії, а ти перейдеш до практики». Дівчина знову сміється, кокетливо підморгуючи. Мені подобаються її пустощі та гарний настрій. Поруч із нею я забуваю про сімейні проблеми та викрадення. У мене давно немає звичайної подруги, з якою можна було б проводити вільний час. Лоліта все-таки вимушений друг через співробітництво в бізнесі наших чоловіків. Та й зустрічі з нею рідкісні. Утім, не буду списувати Лолі з рахунків. Я ще дуже мало знаю Кеті, щоб довіряти їй повністю. Глава 20. Вечеря Коли на вулиці настали сутінки, ми виходимо з кінотеатру і неспішно прогулюємося по Манхеттену розмовляючи на невимушені теми. «А фільм був непоганий, лише надто реалістичний», говорить Кеті, підхопивши мене під руку. «Що ти маєш на увазі?» «Удаю, що не надаю значення її діям». «Усі ці погоні, суперництво, любов, адреналін та пристрасть, вона кривить губи». «Таке тільки в кіно?» Я б не сказала. Фиркою відповідь, згадуючи свої пригоди. «Спробуй мене переконати». Напоросто говорить Кеті, тягнучи за собою в невеликий магазинчик одягу, з яскравою неоновою вивіскою. Трохи подумавши, розповідаю на одному духу всю історію, яка зі мною трапилася, починаючи від п'яного скандалу і холодного душу та закінчуючи щасливим звільненням з полону. Весь цей час Кеті терпляче слухає, зрідка ставлячи питання, або здивовано зітхаючи від обурення. Оце так. Ніколи б не подумала, що таке можливо Це так цікаво, піднявши голову до неба, немов витаючи у фантазіях, шепоче блакитно око знайома Цікаво, забирає руку від неї, коли тебе б'ють та погрожують убити Не серця, але погодься, романтично все-таки Її грайлива усмішка бентежить і змушує пригадати приємні моменти венеціанської пригоди Поцілунок з незнайомцем на маскарадному балі, його допомога тобі в полоні «Порятунок чоловіком?» «Ах, Вероніко!» яка допомога! Він сам опинився викрадачем!» «Чи ти не слухала?» – сердито питаю. «Він залишився на волі, правильно?» «Уяви, що він тебе шукає!» Змовницький шепоче Кетті. «Або не може забути, і, ховаючись десь на Багамських островах, згадує тебе в снах? А може...» «Не лякай мене!» «Зупиняємось на перехресті!» «А може він тут?» «Неоднозначно озирається!» розглядаючи натовп на пішохідному переході. «Стежить за тобою і чекає моменту, щоб знову тебе поцілувати». Я награно прикладаю руку до грудей, а Кеті заливається гучним, щирим сміхом. Посміявшись, змінюю тему розмови. Над містом нависають чорні хмари. Вітер підіймає з асфальту пил та викинуті пакети. Усе свідчить про швидке наближення зливи. Недовго роздумуючи, запрошую Кеті зайти в гості. Перечекати стихію, заодно продовжити захопливі бесіди про життя. Мені ніяково, але їхати в бухту далеко, тому приймаю запрошення. Вино у вас ще є? Загляньмо до магазинчика. Знову потягнувши за собою винний маркет, Кеті виглядає енергійною, тому її оптимізм передається і мені. Купивши дві пляшки солодкого хересу, ми проходимо ще квартал і опиняємося біля будинку, де розташовані апартаменти. Твій чоловік не буде проти гостей? Напевно, він ще на роботі відчиняє двері, одразу зауваживши, що в коридорі горить світло, от дідько. Але, стримавши емоції, впевнено веду Кеті в кухню, яка сполучена з вітальнею, де біля вікон стоїть робочий стіл Олександра. Він, нахилившись над великими екземплярами креслень, ретельно вивчає лінії та написи. На ньому чорна футболка й джинси, ноги босі, а волосся розпатлене у творчому безладі. Його погляд з-під лоба зупиняється спочатку на мені, потім на Кеті, що стоїть позаду. «Добрий вечір», – спокійно каже він. «Я тобі телефонував». Я забула ввімкнути телефон після кінотеатру. Судячи з виразу обличчя Алекса, була не одна спроба зв'язатися. Прибравши коліно з високого робочого стільця, Санді йде до нас. Рив часто цілує мене в щоку, погладивши по спині. Підходить до гості. «Олександр Рос». «Кетрін Патерсон». Занадто серйозно відповідає Кеті та впевнено тисне Алексу руку. «Знайоме прізвище. Можливо, ви чули його при згадці фірми «Моноліт». Дівчина нарешті видихає, дозволивши собі легку усмішку. Олександр відразу помічає, що вона хвилюється, тому жестом запрошує пройти всередину. Я забираю у Кеті паперовий пакет з пляшками та йду до сірого барного стрівця. «Сідайте, Кетрін, і можемо перейти на ти, адже у нас не ділова зустріч». По голосу розумію, що Алекс говорить з нею, як з усіма колегами, без жодного натяку на люб'язність або приязність. Добре, тоді можна просто кеті. Волію бути Кетрін лише на роботі. Як скажете, байдуже відповідає Санді, повернувшись до робочого столу. Кеті, не допоможеш нарізати тістечка, кличу подругу до себе, помічаючи, що вона надовго затримує погляд на Алексі. Ой, так біжу. кмітливо киває та, взявши з підставки ніж. Починаю розпаковувати коробки із солодощами. Йду до Олександра. Він, побачивши, що я наближаюся, встав зі стільця і відклав папери. Вирішив попрацювати вдома, тихо говорить, відповідаючи на мій запитливий погляд. «Ти погано себе почуваєш? Блідий?» «Усе гаразд. Дивиться через моє плече на Кеті. Через це ти дзвонив, що будеш удома?» «Я забула ввімкнути телефон. Як би знала, не привела гостей». «Це вибачення?» Легенько всміхаючись, запитує Алекс. «Гаразд, іди до подруги, а то дивиться так зацікавлено». Не встигаю підійти до столу, я Кетрін бере з полиці третій келих і голосно кличе. «Олександре, приєднуйтесь до нас, вам час зробити перерву». Її голос, як завжди, бадьорий та веселий. «У мене багато роботи». «Містер Рос, лише келих за знайомство, адже ви славитеся відмінним співрозмовником, тож складіть компанію». Трохи подумавши, Алекс згортає креслення, відкладає олівець та вимикає лампу. «Невелика перерва не зашкодить», – більш привітно каже він, приймаючи з рук келих з вином. «За знайомство. Ми сідаємо за скляний стіл, голосно цокуючи келихами. Я розставляю тарілки, приношу фрукти, шоколад та нарізані цістечка на блюді. За вікно починається сильна злива, бурхливими потоками й туманом огорнувши верхівки будинків». Гуркіт весняного грому луною розливається по людних вулицях, проганяючи перехожих під навіси магазинів та кафе. Олександр дійсно гарний співрозмовник, бо не виникає жодних незручних пауз. Він одразу починає вести діалог з новою знайомою про роботу. Розмови плавно перетікають з будівництва та обговорення продажів нових моделей електромашин до спогадів про колір велосипеда в дитинстві. Перша пляшка майже спустошена. Але Алекс не поспішає повертатися до ватманів з проектами. Намагаюся триматися невимушено, щоб провести цей незвичайний спокійний вечір. Як звичайна людина. Ближче до одинадцятої Кетрін дивиться на годинник і починає квапливо збиратися. Ох, як я затрималася у вас. Незручно тепер. Алекс і Ніко, ви дуже приємні та гостинні люди. Була рада провести цей вечір з вами. Вона міцно обіймає мене, Поплескуючи по спині, швидко тисне руку Олександру і, трохи захмелівши від вина, похитуючись, іде до виходу. «Я проведу тебе до таксі», – беру ключі з комода. «Не треба, я сам. Іди в душ та відпочивати. Тобі не можна перевтомлюватися», – раптом стримано каже Санді. Від здивування не встигаю знайти відповідь, оскільки він швидко дістає із взуттєвої тумбочки кросівки та надіває їх на бусі ноги. «Доберуся, не хвилюйтеся», – Звертається Кеті, глянувши на мій невдоволений вираз обличчя. Зараз від моєї фрази буде залежати, чи залишиться Алекс вдома.